такого собі чорнороба, людини для виконання різних завдань. Юрко міг би бути таким виконавцем, бо, на думку Миколи Трохимовича, був людиною, яка спочатку робить, а тоді думає. Чому б не залучити в помічники когось із колег, на це запитання в оперативника зовсім недавно з'явилася власна відповідь. Справа перестала бути державною. Коли Макс, хлебчучи горілкою, розмазуючи кров побитій мармезі, розповів про чарівну скриньку дівчат із вулиці Маяковського, справа відразу стала особистою. Вона зайняла... Почесне місце там, де вже давним-давно поселилися мрії про великі заробітки, кар'єру й добробут. І заступила собою все на світі. Постать зниклого німця Гюнтера більше не маячила перед очима Коли Трохимовича. Замість нього... В уяві Кириченка постало страдницьке обличчя жидівки Риклі, сяючий, переливаючись усіма дорогоцінними барвами уяви. Так, справа набула зовсім іншого змісту. Азарт слідчого змінився на азарт гравця. Оперативник виразно відчував, що десь глибоко в жилах закипає «Недобра кров». І це йому подобалося. Бо знав, лише силою та волею вирвав життя те, для чого власний живе. Не візьме, не випросить і не вихитрує, а відбере. Так, як відбирає один хижак у іншого у польовану здобич. Ніби відчуваючи це, Юрко враз кинув. «А методи? Як можна ввести розслідування такими методами? Це що, у вас таке правосуддя?» Послухай, Миколо. Там, у вашому архіві, я бачив фотографії вбитих бандерівців. Голих людей, підпертих кілками». Закатованих так, ніби їх рвали голодні пси. Це зробили твої вчителі? Може, і ми так будемо катувати?» Микола Трохимович зупинився посеред кімнати з німим здивуванням в очах. «Невже ти думаєш, Микола, що я піду з тобою мордувати двох старих бабусь? І за що? За якусь міфічну скриньку? якої, може, і не існує взагалі. Ні, не піду. Вже і так шкодую, що бив того смалячий, як там його. На оперативника страшно було дивитися. Його обличчя, що потеплішало під час розповіді, враз перемінилося. І на Юрка вже дивилася незворушна грізна маска з темними від гніву очима. «Я не у грі, Миколо! Не у грі!» З викликом вигукнув господар квартири. «А я тебе недооцінив!» «Ти не так оцінював!» Микола Трохимович поволі наближався до Юрка і важко було зрозуміти, що він збирається робити. Вийти з кімнати чи раптово завдати удару. «Я зробив!» Дві помилки, Юро. По-перше, не варто було тебе брати у справу. По-друге, я не мав права довіряти тобі сьогодні. Не мав права. Але третьої помилки вже не буде. Запам'ятай ці мої слова. А що буде? Якось аж занадто безтурботно запитав юнак, намагаючись приховати свої справжні почуття. Микола Трохимович і далі насувався на Юрка. Геть, із дороги!» – просичав. «Кажу тобі це і в прямому, і в переносному значенні!» Хлопець мимоволі відступив у бік, звільняючи дорогу до дверей. «І щоб я тебе більше не бачив!» «Зникни!» Бо якщо з'явишся, це буде твоя остання година. Бувають ночі, коли, здається, у старому місті все ворушиться. Вгорі, гілка до гілки, печально похитуються дерева, скриплять заржавілими бляшаними кашкетами ліхтарі на стовпах, овтузяться в тісних закутках між будинками шматки старих газет, ерізний мотлох, залишений у день людьми. Навіть незворушний старий замок Любарта, міцно вкопаний предками в ґрунт, у такі ночі ніби розпливається в пітьмі. Його монолітні контури